וייד שמים ויירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על קירוב ויעוף, ויידה על כמפרוח. ישת חושך סטרו, סביבותיו סוכתו, חשכת מים עבה שחקים. מנגח נגדו עביו עברו,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 האל המאזרני חיל, וייתן תמים דרכי, משבר רגלי כאיילות, ועל במותי יעמידני. מלמד ידי למלחמה, וניחתה קשת נחושה זרועותי. ותיתן לי מגן ישעך, וימינך תסעדני, וענוותך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 אף מן קמאי <אף> תרוממני, מאיש חמאס תצילני. על כן עודך בגויים אדוני, <אף> ולשמך אזמרה, מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם.